Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Köszöntöm hallgatókat, Bányai Géza vagyok, Kolundzsian Káborral, mai vendégünk Kemény Mária az Óvás Egyesülettől. És majd bármit is mondanék. Egy idézetet szeretnék felolvasni abból az írásból, amit ő írt a 2000 című folyóiratnak az elején. 1911-ben Petrik Albert építész így írt. Budapesten az utóbbi években olyan rohamos az építkezés, és a város belső területén lebontott régi házak felszaduló telkére olyannyira reávetette magát, hogy az utolsó két évszázadnak úgy szólván minden építési emléke a szemünk láttára pusztul el. Igen, hát a Óvás Egyesület megalakulása óta, ami pár évvel ezelőtt alakult meg a verső Terézvárosi, városi bontásokat látva ö, meg kell mondjam, hogy minden elismerésem, hogy vannak ilyen elhívott, elhívott emberek, akik nem feltétlenül a szakmabediként, alapvetően inkább más területeken dolgozó emberek, a város fétő emberek idejüket, energiájukat nem kimérve a hivatalosságok helyett védik a várost. Nos, hát ők sokat tettek már eddig is, a leghíresebb ezek közül ugye a a Királyosztán egyben alatti háznak a lebontásának a megakadályozása volt, ami félig megy is sikor, azért mondom, mert a bontás elkezdték, de abba hagyták. És egy folyamatos defenzív utóvéd házba vagyunk, azt kell mondjam, ugyanis a helyzet a felolvasodhoz képest semmit nem változott, illetve annyira romlott, hogy a most felépülő új házak még a lényegesen alacsonyan a építészeti színvonalat képviselnek az akkoriban az házébe ezelőtt felépített, ugyancsak azelőtt az előttéhez képes alacsonyan a színvonalú házaknál. Nem először beszélünk erről a témáról, és ez a kerületrész, ez, ez olyan, mint a hát részben a városépítészet beteglova, tehát mindenfajta hiba megtalálható rajta. A másik pedig az, hogy ez nem csak egyszerűen egy beteg ló, hanem ez tulajdonképpen közbotrány, ami ott történik. Tehát fajta eh, politikai skandalum is tulajdonképpen, hogy a, a civil lakosság érdekeivel szemben nagyon rövid távú üzleti érdekek érvényesülnek ezen a területen, úgyhogy annak tulajdonképpen sem építészetileg, sem az ott élő lakók számára, sem a kerület számára hosszú távon nem lesz pozitív előnye. Valószínűleg annak a néhány befektetőnek lesz a következő néhány évben öt éves távlatban haszna belőle, hogy ezeket a nagy épületeket felhúzzák arra a területre, amire az idézet is már ami közel száz évvel ezelőtt, 1911-ben íródott, utal arra, hogy ez a terület már akkor is elindult a túlságosan beépítettség irányába, most pedig ennek a gyakorlatilag háromszorozásával, vagy négyszerezésével kellene szembenézni. Szóval akkor négy emeletes ilyen klasszikus budapesti bérházakat építettek, most pedig 8, 6-8 emeletes sűrűn beépített még arázsos, euh, épületeket terveznek oda, ahova még kétszer-háromszor annyi embernek euh, az elhelyezése euh, lenne lehetséges. arra a területre, amire úgy néz ki, és itt a Kemény Mária hozott képeket is, ezen a területen egy-két emletes, nagyon helyes kis épületek voltak, és akkor volt valószínűleg élhető ez a területrész. A, ennek a beszélgetésnek az aktualitását egy tegnapi sajtótájékoztató ö, adja, amit az Óvás Egyesület rendezett, és egészen konkrétan egy beruházási projekt ö, kapcsán, amely a Dohányutcai zsinagóga körüli tömbben ö, fog megvalósulni. Minden valószínűség szerint már ez a dolog, nem változtatható, mert az építési engedélyeket kiadták, az érintett műemléképületeket lényegében lebontották, tehát mi inkább már csak a vészhelyzetet próbáljuk jelezni, és, és tiltakoznánk, nem tudjuk, hogy a tiltakozásunk mennyiben lesz eredményes. Ez a zsinagoga tömb, ez a Veselényi utca, Sipuca, Dohány utca, három, ez szabálytalan születük tömbje, amelyre a zsinagoga háta mögött lévő udvarból, ahol az emlék áll, onnan lehet rálátni. Két, három műemléképület telkéről van szó, ez a Dohány utca tízes számú amelyet 1844-ben Hild József tervezett, a Sipuca 8-as számú, amelyet 1866-ban Bexelman Ignác tervezett, és a Sipuca 10-es számú, amit 1897-ben Krányszer építés tervezett. Ezek az épületek ö, mindig egy ö, egységben szerepeltek, tehát nem véletlen, hogy most együtt kapta meg őket egy beruházó, ö, szomszédos telkek és nagyon szokásos módon a, a Terézváros zsidó egyet területén, Terézváros-Elzsébetváros zsidó egyet területén átjáróházaként üzemeltek, tehát a Sip nem kellett kimenni a Dohány sarkára, hanem a Sip egyenesen a zsinagóga bejáratához lehetett megérkezni a, a, az átjáróház a, a telkek összefüggése kapcsán. Most ami itt nagyon szörnyűnek tűnik, az az, hogy mindhárom telekre hatalmas, nyolc emeletes, a, látvány, a kezünkbe került látványtervek alapján ö, teljesen lakótelep jellegű, rettenetesen intenzív beépítések ö, készülnek, amikről a látványtervek alapján az a benyomásunk alakul ki, hogy magasabbak lesznek, mint a zsinagóga, nyerek teteje, tehát aki ott a, a, az emlékfűszvánál e, benéz ebbe az udvarba, illetve ott áll, az azt fogja látni, hogy egy e, 200 éves e, beépítés helyett, amelyet megszoktunk, amelyet szeretünk, ami, ami képviseli a, a múltat, most itt állunk, és elnyom bennünket a mai kor e, nem nagyon szeretett, nem nagyon magas színvonalú épülete. Ezzel ellen szeretnénk tiltakozni, és ezért hívtuk össze tegnap ezt a sajtótájékoztatót. Igen, van egy kérdésem. Ezek mind a három épület meglehetősen régi, hát az egy 1840-es évekből épült az első. Hogyhogy hogy ezeknek nincs műemléki védettség? Igen, ez ennek története van. A, hát, a Dohány... Olyan építészektől, akik maguk is külön színvonalat képviselnek. Igen. A Dohány 10-es számú épület az ö... Teljes egészében megmarad, tehát a történeti szárnyai megmaradnak az épületnek. Ez egy régi műemlék, tehát ennek a védettsége már jóval korábbi, és itt a műemlékvédelem annyit el tudott érni, hogy a történeti szárnyak megmaradnak. Annyi történik en, ezen a telken, hogy a tetőteret kétszintesen építik be, tehát meg fogják emelni feltettőleg a, a tetősíkot, és ennek az épületnek a hátsó részébe, tehát az udvarba épül föl az egyik ilyen nagyon magas uh, lakóépület. A másik két épület védettségét az óvás tiltakozására hozta létre a, a Műemlékvédelmi Hivatal, illetve a hát mai nevén Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 2005-ben. Csak hogy itt az a probléma, hogy mikor már ez a védettség megszületett, akkor, a bontási engedély sajnos a, már ki volt adva. Tehát itt a műemléki védettség egy már szerzett jogot keresztezett, és ebben az esetben a műemléki hivatal megpróbált egy kompromisszumot kihalkutni a befektetőtől, tehát hogy a homlokzati rész, illetve esetleg az utcai traktus megmaradhasson csak ami mi véleményünk szerint az a kompromisszum, amit létrejött, az egy nagyon rossz kompromisszum. Ugyanis a, a, a, az utcai homlokzatok valóban a Sip utcánál változatlan megmaradnak, de az épület tömege és az épület látványa teljes egészében az arányai, a történeti arányai teljes egészében megváltoznak, ugyanis három emeletet építenek a síputcai homlokzat fölé. Ugyan, egy kicsit hátrébb húzzák ezt a, ezt a magasabb ö, három emeletes részt, tehát ö, nem lesz, nem lesz közvetlen összefüggés a két homlokzat között, de ez abszolút érzékelhető a Síp utcából is, tehát a Kis-Keskeny utcából is, és a zsinagoga felől pedig egyértelmű. Itt gondolom főleg a zsinagoga felől érdekes, mert ez a, a zsinagogának ugye a, a körút felől, illetve ahonnan leginkább lehet látni, hogy a filmmúzeum felől, vagy pedig pont ott, ahol a, az emlékfa van, arról az oldalról. Ö, ott fog mők fögöttem magasodni hát. tulajdonképpen ez az épület, ami, hát nem is tudom, hogy ebben az esetben ezt a kapcsolatot ö, ö, város, ö, hogy mondjam csak, ö, rendezési szempontból ezt, ezt miért nem lehet értékelni tulajdonképpen. Miért kell ezt elkülönítetten izén? Mert önmagában lehet, hogy az épület olyan, amilyen, van ilyen egy tucatnyi, de a kettő együtt már disszonás. Ez így van, és ö, a mi véleményünk szerint a műemlékvédelmi hivatalnak éppen ez volna a feladata, hogy e, ilyen diszonanciákat a városban ne engedjen meg. A, a, az objektivitás kedvéért én elmondom azért, hogy a dohány utca felől, ezek a, tehát a zsinagóg a főhomlokzata felől ez a beépítés nem látható. Tehát ö, nem mondjunk olyat, ami. Ami, az ami az épp, épp, éppen éppen eltakarja. Az éppen eltakarja, tehát onnan nem látható. Ahonnan látható, az a rumba, uh -huh. uh, Sebesén utca felől közelítés nézőpontjából, és hát az emlékfűszfa fű, felől uh -huh. látható, és uh, egy picit kiterjeszteném itt a, az, a a problémát, mert az ilyen típusú beépítések az egész erzsébet terézváros területén általánosak, és egy nagyon komoly problémát vetnek föl, ugyanis ezek az utcák nagyon szűkek, mm. és a rendkívüli autóforgalom, illetve nem rendkívüli, de jelentősen megnövekvő autóforgalom, ami ezeket az utcákat azáltal terheli, hogy ilyen nagy mértékű beépítés keletkezik, gyakorlatilag lehetetlen nép teszi ott a, a normális közlekedést, a garázsból ki és beálló autók örökösen meg fogják akasztani, és megakasztják már a, a kis keskeny utcáknak a forgalmát, tehát ez újabb feszültségeket fog. De, de szóval képen, ha most teljesen ő, üzleti szempontból nézem, lehet, hogy mivel helyen vannak, ezeket a lakásokat el lehet hirtelen adni. El tudom képzelni. De az ott lakók hamar rá fognak jönni, hogy a pokol közepébe kerültek. Pont azáltal, hogy oda költöztek. Ők maguk idézték elő a túl sok autójukkal, stb. Mert nyilvánval ezek a lakások drága lakásoknak készülnek, az az elgondolásom, már csak a hely oldaláról. De előbb-utóbb előbb átkozni fogják, hogy oda költöztek. De aztán később a saját ingatlanok értékét is nagyon durván meg fogja változtatni. Erről ugyanez a véleményem. Én azt gondolom, hogy a rövid távon ezek nagyon jó befektetések, azonban ezeknek az ingatlanoknak az értéke a hosszabb távon egészen biztos, hogy, hogy jelentősen csökkenni fog. Annál is inkább, mert többnyire nem annyira jó szín, erről ugyan Konkrétan még nem tudjuk, hogy milyen színvonalon lesz. Csak ismerve a többi épületen? Hát igen, ismerve azokat az épületeket, amik itt keletkeznek, az a benyomásunk, hogy nem igazán jó színvonal, és nem igazán jó komfort. Tehát építésetileg sem, és úgy tűnik, hogy komfort ö, tekintetében sem, állják meg ezek az épületek a helyüket hosszú távon. Ez mit jelent? Sötétek benne a lakások? Ö, tudom, miután ezek, igen, miután ezek több traktusos beépítések, uh -huh. ezért nem is minden hely, helység ö, bevilágítása tud tökéletes lenni. Tehát ö, itt mindig az ilyen típusú bérházépítkezéseknél mindig vannak kompromisszumok, jellemzőek, az amerikai konyhák, amiket pár, egy évtizeddel ezelőtt nagyon kellemesnek találtunk, de most már nem vagyunk egészen biztosak benne, hogy, hogy ez, a, ez az üdvözítő megoldás. Tehát itt ahhoz, hogy a beépítés ennyire intenzív legyen, a kompromisszumokat kell kötni, uh -huh. funkcionális kompromisszumokat, és itt ez, ez jellemző ezekre az épületekre. Uh -huh. de van egy kérdésem, hogy más országban, hát nem olyan háború után, mondjam, Krakó, meg vannak, vannak és ismert olyanek, ahol gyakorlatilag úgy építették, újították meg a várost, ami akkor nagyon megsérült, hogy a régi kinézetét megtartották, de a lerombolt épület részeket akkor technikájával újították föl, vagy igyekeztek legalábbis azt úgy megcsinálni. Miért nem lehet azt elő megcsinálni, hogy ne csak a épületnek a homlokzata mint egy ilyen, tényleg mint egy díszlet legyen olyan, hanem az épületnek a további része és az arányaiban stb. illeszkedjen a a régi annak ennek nem kell gondolom utánozni a nem meglévő részeket réginek, de, de az arányokat meg lehetne tartani, tehát alacsonyabb épület, esetleg igenis hagyni nagyobb lakásokat, engedni, akkor legyen akkor luxusterület, ilyenek ott kevesebben, de azoknak akkor legyen nagyon jó, és akkor ezáltal ez legyen egy, egy igazán jó terület. Jó a például, amit mondtál a ott is van egy Zsidó negyed, amit nem mindenki ismer, mert a legtöbb ember a Vávájában megy meg az óvárosban. Kicsit kiesik tőle, de nem nagyon gyalog elérhető, és nagyon szép, és rendkívül sok felfedezni voló van ott. És teszik, gyakorlatilag teljes épségben megmaradt. Mostanában már kezdik rembe is hozni, eléggel volt sorobbanva utóbbi évtizedekben. Ugyanis az ottani lakosság, ott kiirtották mondjuk ki magyarul, ott nem maradt meg senki és az a negyed viszont furcsa módon Félig medi szellemvárosként aztán később ugye a lakók jöttek oda megmaradt, lepattanva lerobbant állapotába és senki nem mutat ezt szépen ezt lehet a föld színéről hanem éppesség ellenkezőleg értétnek tartják és, és felújítják és a, ez, ez, annak számára aki ezt a területet nem ismerte én is többször voltam krakkóba mire végre elmentem oda ez egy óriási relevációt és felfedezés egy másik ennyi országé, például a Valsóvárosa, amit fizikailag is eltüntettek a földszínéről, ugye ott egy darab nem maradt meg, a régi tervek meg a régi fényképek alapján rekonstruálták óriási pénzekért, pedig mennyivel egyszöbbet a panelházakat építeni oda a kortechnikájának megfelelően, mert a tölterembűnek ettől a darabjától nem akartak elbúcsúzni ők ezt értéknek tekintették. Tehát végül is különböző szintű megközelítések vannak, a gazdasági megközelítés is egy megközelítés, de hát nem a legmagasabb szintű megközelítés. Hát nem tudtam letösszangba hozni? Hát a, a szinteken el az kell dönteni, melyik van a magasabb. A tiltakozás az óvásnak, hogy teljesen jogos a tiltakozása, de, de tényleg a, a olyan olyannyira a színfalak mögött történnek ezek a dolgok, hogy mire fényderül arra, hogy itt lépni kell, addigra gyakorlatilag jogilag egy csikicsuki helyzet előtt áll az ember. Mert már meghoztak egy nem tudom milyen engedélyt, mert már jogot adtak valakinek. Mondjuk persze azt is végig kell gondolni, hogy lehet -e egy jogot adni úgy, hogy például elmarad mondjuk a társadalmi egyeztetés előtte egy olyan területen, ahol ö, vannak szomszédok, van egy csomó érdek, vannak előre bejelentett érdekek, hogy ezt és ezt nem akarják ott az emberek. Valójában lehet-e így igazából jogot szerezni? Biztos papíron lehet, de most a politikai felelősség szempontjából azt gondolom, hogy biztosan nem lehet. Hát Budapesten nagyon speciális a helyzet, ugyanis a döntési jogkörök nagyon megosztottak, a végleges építési engedélyeket, azokat a kerületi önkormányzatok adják ki. Ebben az esetben ugye az városi 7. kerületi önkormányzat. Szakhatóságként bizonyos esetekben a műemlékvédelmi hatóság is szerepet kap mint ahogy itt mondtuk, egy, egy ellentmondásos helyzet volt, mert keresztesszik egymást a határozatok, tehát előbb volt egy engedély és csak után. De ez a történet nagyon ismerős, mert eddig az összes lebontott és megváltoztatott épületnél ugyanez a történet valamilyen variációban Így van. Így van. És hát az a, az a nagyon nagy probléma, hogy a főváros, amely tulajdonképpen ezeket a kicsit transzendensebb értékeket, a történelmi városrészeknek a védelmét talán képviselni, elviekben mindenképpen képviselni, nincsen olyan helyzetben, nincsen döntési helyzetben, tehát nem tudja befolyásolni a, a kerületi önkormányzatok, illetve hát a köh döntéseit. Itt arról volna szó, hogy egy kisebb érdekközösségnek korlátozni kellene a, a jogait az, azért, hogy egy nagyobb érdeközösség jogai uh, érvényesülni tudjanak. És hát uh, erre számos példát ismerünk, nem csak, nem csak uh, a, Kra a Krakói-Kazsimies hanem, hanem Párizs, uh, a Maré, uh, Berlin. Tehát, uh, tehát nem egy ilyen terület van, Általában azt lehet elmondani város történetileg, hogy ezek a zsidó negyedek nagyon érdekes pozíciót foglalnak el. Többnyire a középkori történeti városmagunk kívül keletkeztek ezek a negyedek, de már nagyjából a 18. században, tehát ezeknek a városoknak az első urbanizációs periódusában létrejöttek ezek a negyedek, és érdekes módon majdnem mindenütt megmaradtak a 18-19. századi állapotukban, tehát komoly fejlesztések azóta, vagy csak részben történtek, nem, nem teljesen érzében. Ez meg. ma ad neki egy különös pontosan értéket. Pontosan ez adja a különös értékét. Uh -huh. És azt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy például a, a, a Király utca környéke, ami ugye ma a Budapesten a Zsidónegyed a 19. század első feléből ö, nagyon jelentős épületek, sőt, tehát egy, egy, egy egész, egész város szövet, utcarendszer maradt meg, és en, ennek a felépítése még azelőtt jött létre, tehát az utcarendszer még azelőtt alakult ki, és nagyon sok értékes régi műemléképület is azelőtt épült föl, mielőtt a, a zsidóság oda kitelepedett volna. Tehát, hogy itt nem egyszeren arról van szó, hogy egy zsidó negyedet védünk, hanem védünk egy 19. század első felében keletkezett budapesti, ősi ö, településrendszert, utcarendszert és épületeket. Tehát itt, itt ö, a két érték, amit, ö, amit védünk, az ö, két időréteget, és időréteget képvisel, és igenis tudomásul kell venni azt, hogy ezek hamarabb keletkeztek ezek az épületek, tehát ősibbek, mint ahogy a zsidós ide, ide költözött volna. Ez természetesen nem befolyásolja azt, hogy ma erőteljesen a zsidó kultúrának és a a zsidó kultúrának a hatását érzékeljük ezekben, a negyed, ezekben az utcákban, negyedekben, annál is inkább, mert itt a berlini és a krakói ö, zsidó negyedektől eltérően még él élnek, élnek zsidók, él az ortodox egyház, tehát itt valóban érzékelhető ez látható. Ez az egy olyan extra hangulatot is, ami, ami túlmutat azon, hogy ez egy művészeti emlék lenne. Igen, túlmutat, de mondom, ezt tudatosítani uh -huh. kell, hogy itt, itt Budapestnek egy, az egyik legrégibb negyedét akarjuk védeni. Na most tulajdonképpen most felvetődik egy olyan kérdés, amire persze valószínűleg ez a zsidóság, aki ott él, roppant gyenge, érvényesítő erővel bír, ez az ortodox vallásos réteg, úgy gondolom, idős emberek és, és a vallásokat gyakorló emberek, mi lesz ezzel a kultúrával, különös értékkel, ha ott mondjuk ö, ezek a oda nem illő, de modern épületek, és az oda nem, hát elnézést nyilvánvalóan meg senkit, meg nem sérteni akarok, de hát valahonnan oda költöző emberek ö, töltenek majd meg, akiknek nincs gyökerük azon a helyen. Tehát az ő ő számunkra valószínűleg ez egy, ez egy csupán egy lakhely, ahol lehet, hogy néhány év múlva majd megunják és elmennek egy másikba. Tehát nekik ez nincs, nincs ők nem fogják tudni adni azt a ö, különös légkört, amitől a hely igazán izgalmas. És mondjuk ezt kivetítem, mondjuk 10 év vagy 20 év távlatában, mert amilyen tempóbal ott fognak, folynak a dolgok, akkor a végén emlékben marad majd egy-két ilyen műemlék, de hát ott ö, kultúra nem lesz. A gyakorlatilag ezek az emberek onnan el lesznek üldözve. Igen, én, én a, azzal kapcsolódni ehhez, hogy itt egy nagyon koma az építési tevékenység, az egy az, az egységes az egység, képet, a városnak azt az érzetét, ö, azt a, a régi érzetét rombolja széjjel, ami tulajdonképpen ennek a városrésznek igazából az értékét adja. Tehát ha el, el látogat valaki a Holló utcába, ahol már ez a tevékenység gyakorlatilag teljes egészében megvalósult, és, és az utcában talán két vagy három 19. századi épület áll, és az utca többi része pedig teljes egészében újjáépített, akkor érzekelni fogja azt, hogy egy-két épület jelenléte nem teremti meg azt az érzetet, hogy itt egy régi városban vagyunk. Szeretjük ezeket az épületeket, szépek ezek a műemléképületek, épületek, 19. századi, klasszicista vagy romantikus épületek, de nem vagyunk egy régi városban. Egy új városban vagyunk, ahol egy egy-egy régi épület áll. Az óvás... A zavar minket, hogy hogy lehet, hogy ez a hatalmas épület egy ilyen borzasztó keskeny utcában van, ami teljesen értelmetlen, mert oda illene egy 30 méter széles út eléjük, parkkal, és nem tudom én mivel. Nem? Ne hagyjál étszákat, mert végén meg megcsinálom. Ja, hogy még a utcát is lerombolják. De most... Én te Gábor, ugye ez egész szelet, ez gyakorlatilag ö, valamilyen tehát UNESCO védettség alatt áll, aminek ugyan jogilag sok ö, jelentősége nincs, de, de ha mondjuk azt nézzük, hogy Budapestet hogy szeretnék a világba prezentálni, akkor bolsosztó fontos. Igen, előtt többször esett szó a rakpartokkal kapcsolatban egyébként, ahol nekem is egy megdöbbentő élményem volt, hogy az, hogy világörösség nyilvánították Budapestet alapvetően a Duna-parti látkép miatt, ott minden alapé nélkül volna Budai-a a sorakpartot. Tehát a világörösség jogilag nem jelent védelmet, hanem idéző ebben csak eszmei védelmet jelent, de hát az, ha jól belegondolunk, ha valóban magunkat Európéennek és Gondolkodónak és értelmiségenel tekintjük, az magasra rendű dolog, egy eszmei védelem, hiszen abba, az, ahhoz mindenkinek, Gentlemen elgimént alapján mindenkinek tartaná neki magát, de Magyarországon vagyunk, ahol csak a egyedi jogi védelem jelent védelmet, és mint kiderült a menedéket az sem jelent igazán védelmet, mert egy műemlékházhoz is hozzá lehet nyúlni. Tehát itt, hogy mondjam, olyanok vagyunk, mint a. Az árvíz, hogyha nincsenek repedésmentes gátak oda téve, akkor szélte folyik abban a pillanatban. Tehát uh, itt repedésmentes gátakat kell tenni ahhoz, hogy bármi megmaradjon. Ez mit, miből állhatna? Hát ez, a, ez, az egyedi, ez úgy hívják, hogy egyedi védelem. Tehát az, hogy. Tehát gyakorlatilag a műemléki hatóságnak minden épületet külön védetté kéne nyilvánítania, vagy mit kéne csinálni? Hogy egy város része egyáltalán védetté nyilváníthat. Mondjuk a várat, az hogy nyilvánították vélettél? Itt egy nagyon komoly vita az, ami, ami a műemlékvédelem elméletében is kibontakozik. Tehát egyre inkább arra, a, abba az irányba halad a műemlékvédelem, hogy ne egyedi épületeket védjen, mint hogy az előbb is próbáltam célozni arra, hogy itt igazából az összefüggések a lényegesek, tehát a, egy, egy egész területnek a, a, a védelme lenne. Ilyen szokott lenni, nem tudom, mint hol létezik, létezik Vannak ilyen. ilyen de jelen pillanatban ennek a, igazából a jogi háttere lenne az, amit ki kellene dolgozni, nincsen, nincsen még e, e, ezt teljes egészében kidolgozva. Van olyan törekvés, hogy új műemléki törvényt fogalmazanak meg, és hmm. ebben nyilvánvalóan... Addig a félváros eb... nem mondják, mondjuk uh -huh. maradjunk ez, ez, ez így van, ez így uh -huh. van, ezért szalad az óvás tulajdonképpen a, a, a, a város városbontása után, mert kezdetől fogva ezt szerettük volna elérni, hogy itt egységesen kezeljék az egész várost, hogy új beépítési terveket, illetve szabályozási terveket fogadjanak el. Erre ö, próbálkozások, törekvések vannak, de természetesen a gyorsabban halad a bontás, mint amilyen gyorsan egy ilyen rendezési tervnek az elfogadására lehetőség van. Na most visszatérve a világörökség ö, problematikára, valóban a világörökség az egy megtiszteltetés, az egy ö, figyelemfelhívás, az azt jelenteni, hogy, jön, hogy jönnek a turisták, van kifejezetten ö, élénkülő világörökség turiz, turizmus, amely, amelyet úgy szerveznek, hogy a világörökségi területeket mutatják meg a turistáknak, és ö, de Hozzá kell tenni, hogy sajnos semmilyen anyagi támogatás ezzel nem jár együtt. Tehát akik vállalják a világörökséget, vagyis megpályáznak, megpályázzák, hogy egy terület ide tartozzon, annak, azoknak maguknak kellene vállalni a az ezzel járó gondoskodást is. Ebből a szempontból is készültek úgynevezett kezelési tervek, amik a világörökségi területeknek a, a, a speciális kezelését, az ott érvényesülő szabályokat fogalmazzák meg, de ezek a kezelési terveke, ezeket a kezelési terveket sem tartjuk be itt Budapesten, és feltehetőleg az országban sem mindenütt. Most az óvás kezdeményezésére novemberben ide fog látogatni a világörökség egy bizottsága, amelynek sajtos joga van ahhoz, hogy megszüntesse egy területnek a világörökségi, védelmét, illetve hát a világörökségi listán szereplését. És hát nagyon rossz lenne, azt hiszem, Budapestre Magyarországra nézve, ha ez a bizottság látván azokat a dolgokat, amik itt történnek, kinyilvánítaná, hogy nem tartja érdemesnek ezt a, ezt a területet, mondjuk itt ebben az esetben egy úgynevezett védőzónáról van szó, tehát a, az a, az a Zsit, igen, az Andrássi a... út maga igen. az, az világörökségi terület, igen. és az Andrási útól az Erzsébet város, tehát a Zsidó negyed területe. Igen. A, ez a Körút-Rákóczi út, Körút út tartó terület, igen, igen azt uh -huh. nevezik védőzónának. De amennyiben ezt a védőzóna ö, kijelölést megszüntetné a világörökségi bizottság... Igen, de, de hát azért az, az csak egy komoly figyelmeztetés lenne, és, és jelentős presztízsveszteséget. Hát erre konkrét példát tudok mondani, pont a rapartokon kapcsolatban, hogy ott ö, a Budapest Világörössége Alapítványa, a a Levegő Munkacsoport, Hurmanisztikai Társaság hát koalíciója, hogy így fejezem ki magam. Tehát civil szervezetek hosszú és kemény harc árán sikerült megakadályozzák a Budolasarabbak kiszélesítését, és ott is csak úgy sikerült, hogy az UNESCO központból, Párizsból, meg az Icomosz központból, Brüsszelből kértek szakértőket, akik megállapították, hogy semmi keresne a Budapest központjában az átmenő forgalomnak, és nem növelni, hanem csökkenteni kell, éppenséggel az átmenő forgalmat, és az Icomosz Magyar Nemzeti Bizottság azt is világosá tette, hogy amennyiben mégis megépítik ezt, akkor Budapestet a veszélyeztetett világörösségek listájára fogják mm. fölvenni. Ami akartak egy fe fekete könyvet jelent, a kihaló félbe lévő állatokat mm. veszik a veszélyeztetett állat kistájára. Ez pedig olyan egy jelentett volna a főváros számára, hogy végül is elálltak a szélesítés tervétől. Tehát itt maga a presztízs és a PR, mondjuk ki magyarul, egy nagyon komoly, hát tényező, ami szinte megelőz minden egyéb mást, és ha ezt felismeri a város vagy akár ne, Isten a Istennek kerületvezetése is, hogy ez neki nagyon komoly presztizvesteség, mm. hogy, hogy Párizsból bűszerbe azt mondják, hogy gyerekek amit ti csináltok, az rombolás mm. mered azt jelenteni, mm. akkor talán, talán lehet hogy rájönnek, hogy ez, rájönnek, olyas, hogy ez mi, aminek, nem jó. Vagy nemzetközi lenni? Igen, én azt gondolom, hogy, hogy igen. És ugyanilyen jellegű kezdeményezést próbáltunk mi most meg, és novemberben sor fog kerülni arra, hogy el fognak jönni, de el fog jönni egy hasonló szakértői bizottság, és bízunk benne, hogy ez majd egy hatékonyabb védelmet fog jelenteni az Erzsébet város számára is. Most visszatérve egy korábbi gondolatra még, hogy említette azt, hogy, hogy a betelepülők számára ez esetleg csak egy átmeneti lakóhely. Én azt gondolom valóban, hogy amennyiben elvész ezeknek a, ennek a városlésznek a jellegzetessége magyarul, gyenge minőségű, túlságosan intenzív beépítés keletkezik, és, és csak szigetszerűen fognak megjelenni a, a, a műemléképületek ezekben a házakban, akkor pontosan az történik, amire már a korábbiakban céloztunk, hogy az, a, ezeknek az újonnan épülő lakásoknak az értéke villám gyorsan fog Igen, csökkenni. Nincs meg ez a, ez, a, ez a hangulatos környék, akkor sokkal jobb véte elmenni Budára és venni az zöldövezetben ugyanezért a pénzért valamit, mert valószínűleg itt már magasak a négyzetméter árak az új helyeken, és akkor legalább olyan környezetben lakik, ami kellemesen. Igen, de én azért azt szeretem hangsúlyozni, hogy itt nem csak a, a befektetői érdekek szempontjából. Én most a, a vásárlóra gondoltam, aki egy ilyen lakást megveszi, és azt mondja, hogy ide jövök, mert ez egy milyen hangulatos kis hely, és attán van valami ízédet. Tíz év múlva ott találja magát, hogy egy tulajdonképpen egy, egy, egy lakótelepen él. Egy lakótelepen. A zsúfolt lakótelepen. Egy zsúfolt elepen, ahol közlekedni nem tud. És minden az ellenkezőjére fordult, mint amit ő szeretett volna. Mert amíg egy épület ilyen, addig azt mondom, hogy de jó, én a jó helyen lakok, de az egész érdekes. Hát így pont fordítva ez. Igen, és hát egy, egy, ö, arra kell figyelmeztetnünk... Hogy, hogy egy pótolhatatlan érték vész el. Ö, és most vagyunk az utolsó pillanatban ahhoz, hogy ezt még megfog, megpróbáljuk megakadályozni. És azáltal, hogy megpróbáljuk megakadályozni, talán a még ö, most épülő lakásoknak is ö, jót teszünk. Tehát bizonyos értelemben ar arra gondolunk, hogy még a beköltözők számára is, az volna ma már a fő érdek, hogy velünk összefogva, védjék azt, ami még rendelkezésre áll, és ami még megmaradt. Ezen kívül még egy nagyon fontos dolgot szeretnék hangsúlyozni, a, e, megint egy korábbi gondolatra visszatérve, hogy azokban a városokban, tehát itt há három fontos várost említettünk Berlin, Párizt és Krakót, ahol ezeket a negyedeket megpróbálták megvédeni, illetve sikeresen azt lehet mondani, hogy sikeresen megvédték, egy nagyon döntő dologban a, a szabályozás a sarkára állt, és ez pedig az úgynevezett beépítési vagy szint mutató szint kérdése, szinterületi mutató. Szint mutató kérdése, amelyek ezekben a városokban... Aztán ha... népszer azt lehetne mondani, hogy egy zsúfoltsági szint mutató, Hát e, ilyen... ez minél nagyobb, annál több ember van ugyanazon a területen elhelyezve. Lényegében erről ja, van szó. Igen. Igen. És ennek mond... van egy ideális mértéke. Igen. Annyit hadd mondjak el, hogy a, a mai, tehát a ma álló épületek alapján ennek a Zsidó negyed Erzsébet város, területnek a, a szinterülete nem éri el a hármat. Tehát itt, itt igazából a szinterületeket emeletek, nagyon egyszerűen emeletekként lehet lefordítani. Nem éri el a hármat. A szabályozási tervekben, amelyek ma érvényesek, hat, hat, hat és fél ö, a szinterületi mutató. A, De Közben, úgy, csak, hogy bocsánat, nem megszakítanak akarom, de az a gyanúm, hogy a három is sok. Talán a három nem sok, a hármat el tudjuk fogadni. Annyit szeretnék mondani, hogy Párizs. A jövő szempontjából én egy jó korszerű várost szeretnék, akkor nem hiszem, hogy a zsúfoltság irányába kell elépjen, hanem inkább a lazítás irányába. Nem. Tehát. tehát én azt gondolom, hogy, hogy elfogadható lenne egy három-három és feles színterületi mutató, és akkor például ez a, a jelen pillanatban, amivel kezdtük a beszélgetést, a, a zsinagóg a, a az új beépítése esetén is. Azok az épületek, amik keletkeznének, ugyanformailag eltérnének az ott kialakult történeti környezettől, de... Ha csak három emelet magas, vagy esetleg részben négy emelet magas, akkor nem fogja ö, dominálni azt a, azt a környéket, és meg tud maradni a, a zsinaguga dominanciája ott az, azon a területen. Ugyanezt gondoljuk, hogy a többi, területeken is, és a tömb belsőkben is, ez egy nagyon lényeges kérdés, nem volna szabad 3-4 emeletnél magasabb épületeket uh -huh. létrehozni. Most talán itt az ideje, hogy egy alternatív gondolást is ismertessünk, mert ugye itt a civil szervezeteknek sajnos oda szerep jutott, abba a szerepbe kényszerültek, hogy ilyen állandó utóvédharcot, defenzív de, de, utóvédharcot vívjanak, de itt nem erről van szó, itt komoly javaslatok és időről időre fölmerülnek, sőt legelső alkalommal, nyugodtan merem mondani, a főváros önkormányzat számára készített szakértői anyagban jelen meg először ez a gondolat, amikor a 92-93-ban pedig az nem most volt, 15-14 évvel ezelőtt a második Millennium című kutatási anyagban, amit kimondottan er, ezért erre a célra készült a főváros számára, hogy a várhatóan dinamikusan megnövekvő építési beruhálások a fel, idejében fölkészülve, felhívva a figyelmét a fővárosnak a veszélyekre és a lehetőségekre is, még idejében, akkor még idejében lett volna, hogy a Budapestnek a legnagyobb értékét, ami a Eklektika, Budapest Eklektika fővárosa, hogy ezt a, ezt a város milliót megőrizve és tovább gazdagítva történel a városfejlesztés, és ne pedig a értegek vesztegetése árán. Biztos vagyok benne, hogy akkor még bőven idejében voltunk, még a jogszabályok is, amelyek évekkel később módosultak építési törvény, meg egyéb más műemléki törvény például, még azok is idejében készültek el. Ugyanis a 90-es évek végén, 2000-es évek elején kezdődött az, az építési boom, Tulajdonképpen a, a hitel kereteknek a megnyilásával, ami ottól kezdve robbanásszerűen megint a lakásépítés és sajnos azt kell mondjam, hogy a szakma, meg a politika is abszolút nem készült fel erre. Pedig elég ideje volt, egy egész teljes évtized arra, hogy erre fölkészüljenek jogszabályokkal, rendelési tervekkel, fejlesztési koncepciókkal, pályázatokkal és mindenféle évvel, tehát bőven volt rá idő, mégsem történt meg ez a dolog. Tehát ö, sajnos már csak érdekességként lehet beszélni, ez a idejében elkészült, azt kell mondjam, a kasszandra jóstatokról, amelyek annak idején elmondták mondták a lehetőségeket és a veszélyeket. De a civilek most is ott állnak a vártán, és például a Budapest világörössége alapítvány egy városrehabilitációs programot dolgozott ki, ami pontosan azt célozza, hogy ezt a város városmagot, amelyik a Dunától egészen a Dózsa-György útig és a Fiumei útig tartó Egységesen kiépült elektronikus területről van szó, hogy ezt védje meg az utókor számára. és az akkori telespekulációnak a hibáit, mert akkor is volt telespekuláció, az ófor beépítést, a szűk udvarok és a többi megoldja, és a javaslat szerint úgy, hogy a hátsó szárnyak közül egy-egynek a lebontásával, a két udvar összenyitásával, nagyon kellemes belső terek kialakításával és a lakások szükség megóvni az ektetikus értváros magot, az utcaképet is, és mindent, és erre még lehetőség nyílt most már ugye európai források bevonására, tehát valóságos város rehabilitációt szeretnénk elérni, nem ilyen szalami politikát, amit most csinálnak. Helyenként egyébként még rehabilitációnak és merészedik elnevezni ezt a disznosságot, amit csinálnak. Ugye így bontották le a Corvin Szigon projekt keretében egy csomó etletikus épületet, és elnevezték rehabilitációnak, Mire fel, azt nem tudom. Ugye a rehabilitáció azt jelenti, hogy egy már elét szintet ismét elérek. Mm. Tehát az egészségi szempontból is mm. azt az hívják annak, nem pedig azt, hogy, hogy, hogy valamit eltüntetek igen. a föld színéről. Mm. Tehát igenis még mindig van rá lehetőség, hogy, hogy ilyenfajta városfejlesztés folyék, de ehhez mondjuk alapvetően szükséges az, hogy a város vezetése, vezetései, mert 24-en vannak szegények, ezt magukévá tegyék, és hát, amiről többször beszéltünk, és nem mert szem mondani, kéne egy olyan szervezet, ami a önkormányzat és a kormányzat vegyes irányítása alatt fogadná ezeket a fejlesztési pénzeket, amit régen úgy a Közmunkatanács, most nem az elnevezés a lényeg, csak akkor tudjuk, hogy miről van szó, amely kézben tartaná ezeket a most, hát, jelplőt, folyamatokat. Én sajnos sokkal elkeserítőbbnek látom ezt a helyzetet, amit az előbb mondott, én azt gondolom, hogy a ma, ma érvényben lévő szabályozási tervek, azok bizony fölkészültek, nagyon is fölkészültek arra a beruházási boomra, ami, ami most történik. Kasszandra jóslatok voltak, mindannyian tudatában voltunk annak, hogy, hogy mi történik, de azok, akik a valódi döntéseket hozták, bizony a ma maguk érdekeit érvényesítik ezekben a szabályokban. De a mostani készültek föl, nem arra, hogy a vár... Megőrizzék, vagy is én rossz, abban én, a fényében, Én rossz, rossz értelemben mondom. Mm. Ez a is mm. egy Igen. tudatos fölkészülése volt azoknak, akik ezeket a beruházásokat végre akarják hajtani. Mm. A mai érvényes szabályozók szerint minden szabályosan folyik. Tehát itt, itt azoknak a felkészülése érvényesült, akik az egyre intenzívebb beépítéseket kívánják megvalósítani, és hiába. Ö, ö, próbál ellenállni a civil szféra, és hiába gondolja a főváros azt, hogy ez, hogy ez helytelen, a, az igazi döntéshozók kezében olyan szabályozások és olyan tőke van, hogy keresztül tudják vinni az érdekeiket, azokat az érdekeket, amik a, a, a történelmi város tönkre fogják Sajnos megvalósítani. Tehát én, én, én sokkal rosszabbnak látom a helyzetet, mint ahogy, mint ahogy itt felvázolódott. Itt azok az érdekek gátlástalanul és akadály nélkül érvényesülnek, amik ellen úgy látszik, nincsenek hatékony eszközök a kezünkben, és nincsenek hatékony erők a kezünkben. Sajnos, én annak is az ellenkezőjét látom, ami, ami ebben a rehabilitációs tervben megvalósult. Pontosan az történik, hogy a műemlékvédelem olyan kompromisszumokat köt, hogy az udvar is szárnyak, amik amiknek ebben a rehabilitációs tervben a a beépítés lazítása érdekében elbontandók lettek volna, azok helyett bizony fölépülnek ezek a 7-8 emeletes ö, ö, épületszárnyak, tehát nem lebontják őket, éppen ellenkezőleg az utcai szárnyakat megpróbálják megtartani, megvédeni, és ezért cserébe lehetőséget adnak arra, hogy ö, hátul, az udvar hátsó részében 7-8 emelet tehát pontosan az ellenkezője valósul meg annak, amit ez a rehabilitációs terv ö, a 90-es években szeretett volna megvalósítani. Tehát én elkeserítőnek látom jelen pillanatban ezt a helyzetet. Én is vagyok túlságosan elkes. Én csak a lehetőségeket mondtam el, hogy, hogy azért milyen, mik lehetnének, és meg, meg azt is, hogy azért a szakmának a képviselői ö, ö, a, hát persze ott is vannak kivételek, de többnyire ö, a város érdekeit képviselte, sosanos a politika nem. Na most ö, ö, nem kimondottan erről a területre vonatkozik a észrevételem, de amikor ugye megyek ki az ugló felé, és nem metróval megyek, mert nem jár a metró, mondjuk, felújítják, vagy éppen a prodival megyek, és megyek ki a kerepesi úton és az ürgető pályájáján megláttam azt, ami ott épül, akkor sajnos az volt az eszembe, hogy Budapesten a várostelvezés meghalt békeporaira. Szóval gyakorlatilag a, a, tényleg a közé dobták a gyepőt, ilyen még Fihíd János óta nem volt Budapesten, tehát a várostelvezés ért 200 évig békeporaira, kezdődött Fihíd Jánossal, és, és befejeződött valamikor a 2000-es évek elején és most már csak beszélünk róla, de tisztelt a kivételnek meg bizonyára nem lehet általánosítani, de a mainstream az, hogy ha jön egy pénzes ember, akkor némi kivétel ad, de nagyjából azt sem, akar. Ráadásul mondjuk egy ilyen, mondjuk egy ilyen nagy bevásárló központjából, ott, ott ráadásul az a tipikus versengés történik, hogy a másik elé építsünk egyet mert ugye kiebb már van egy, és mindig elé akarnak, tehát közelebb akarnak építeni. Ugye a Budaörsi úton kifelé mehet is ez a tendencia, ott volt, akik ott kint építettek kóra, meg ilyesmi. Utána építettek beljebb Tesco, meg más, jobb helyre építették nyilvánvaló, haldoklik is ahhoz képest, ami kiebb van, de a befektető, vagy a város ebben az esetben, mondjuk Budaörs rövid távon úgy tűnik, mintha jól járt volna, vagy Török-Bálint, bár, ami azt illeti, mindegyik hely elveszítette a békés, kedves jellegét, és egy elég furcsa átmeneti e várossá alakul, aminek még csak a, a, az elején vagyunk, hisz ez, ez egy évtized alatt zajlott le, ki tudja, mit hoz a jövő. Nekem a kérdésem az volna, az időnk ö, lassan lejár, és ez egy fontos kérdés, és kapcsolódik ahhoz, amit Gábor fölvázolt, hogy... Valóban az egyik dolog az, hogy a civil szervezet szalad a problémák után, amikor részeli, hogy most nagyon nagy baj van, hogy, hogy legalább menjük a menthetőt. De a másik, hogy látván ezt a tendenciát nem lehet -e azt uh, csinálni, hogy összefogna lakossággal és akár népszavazás szintjéig elvíve dolgokat, kikényszeríteni olyan típusú uh, új rendezési tervet, ami ezeket a szempontokat egész egyszerűen tartalmazza, hogy a beépítettségi mutató, a stílus, esetleg egy közösség által választott mit tudom én, zsűri ne kéne azt bizonyítani plusz, tehát a további fejlesztéseket, és ezt úgymond rákényszeríteni a, a, a közakaratot az önkormányzatra, hisz az önkormányzat azért csak választott testület, és az ideje azért lejár egy-két évben belül, Úgyhogy érzékelnie kell azt, hogy ez a diszonancia ez fönnáll. A másik pedig, hogy tulajdonképpen szintén, amit, tudják, amit, nagyjából vázolt, ö, közvetítő szerepet is játszhat egy ilyen civil szervezet, megmutatva azt, hogy üzletileg nem feltétlenül jár rosszabbul az, aki, aki megtartja a formát. Tehát, hogy más természetű módon kell beépítenie de lehetne segíteni azzal, hogy olyan üzleti gondolatokat adni, hogy lásson fantáziát abban is, hogyha ő alkalmazkodik, és nem csak a nyers tulajdonképpen ugye szellemi erőfeszítés nem igénylő komputeres tervezéssel próbálkozik, mert azért a házak ezek ilyen nagyon sematikus tervek alapján készülő gyakorlatilag ilyen tömegtervezésben készült épületek, tehát szó sincs arról, hogy itten, itten a tervezők művészileg egy kicsit is megerőltették volna magukat. Tehát ezek olcsó tervek az, az igazság. Igen, a, a civil szervezetek valóban próbálkoznak azzal, hogy a lakosság is maguk mellé állítsák, és bizonyos esetekben nagyon is uh, hatékony. Még, mert, ugye most, bocsánat, egy része beépült már így, de ez még, még mondjuk nem értel el a, talán a kritikus tömeget hát bizonyos területeken sajnos igen, de hát még, még talán vannak olyan területek, ahol érdemes uh, tovább küzdeni. Uh, tehát igen, a lakosság bizonyos része abszolút egyetért a civil szervezetekkel, ugyanis aki ezekben a régi házakban lakik, nagyon szeret ott lakni. Uh, a, a baj csak az, hogy azok az emberek, akik ezekben az épületekben laknak, egyfelől az érdekük azt uh, diktálná, hogy uh, az épületeiket újítsák fel, mert azok jelen pillanatban nagyon rossz állapotban vannak, és ilyen értelemben a, a helyi önkormányzat uh, ígéretet tesz a lakuknak arra, hogy... Uh, hogy jobb minőségű, kényelmesebb, komfortosabb lakásokba kerülhetnek, azon az áron, hogy kiköltöznek a. De jelen... fognak költözni valahova. Valahova máshova. Ez a kultúráliság. Tehát, tehát, a tehát így, módon, így módon ezek, mm. a, ezek az emberek egy kettősségben élnek. Mm. Egyfelől szeretnének ö, ott maradni, mert nagyon szeretik azt a környéket, másfelől viszont az önkormányzat. Ö, úgy állítja be, hogy csak akkor kerülhetnek jó lakásba, ha kiköltöznek. Tehát itt egy, egy, egy megint csak egy érdek konfliktus bontakozik ki a lakosság részéről is. Másfelől a lakosságnak bizonyos része abszolút támogatja a, a civil szervezeteket, sőt, vannak olyan épületek, ahol pereket kezdeményeznek, mert nem tökéletesen szabályos az önkormányzat eljárása, jogilag, nem tökéletesen szabályosul az önkormányzat eljárása. Tehát itt megint arról van szó, hogy az érdekeknek egy nagyon súlyos megosztottsága érményesül, és ezen belül kell e, megpróbálkoznunk azzal, hogy e, megvédjük ezeket a városrészeket. Hát csak azt fogom civil szervezet szervezetben nem a nevében a lakosságnak az önszerveződése. Mindenkinek feljövő van figyelmét arra, figyeljen oda ezekre a jelenségekre, és ne azon múljon valami értékeltűnése, hogy tájékozatlanok vagyunk, hanem, hanem tájékozottak legyünk. Emeljük fel a szavunkat, ne hagyjuk magunkat, csak így menthetjük meg az értékeinket. Köszönjük szépen! Kemény Mária volt itt a mai vendégünk a Zóvás Egyesülettől, és Kolundzsia Gáborral, mi pedig búcsúzzunk önöktől, két hét múlva fogunk ismét jelentkezni, és hát mi mit mondhatnék, mint hogy azért biztatom a hallgatót is, hogy hogy ha van egy jó gondolat, akkor kapcsolódjon ezekhez a civil kezdeményezésekhöz, mert minden jó gondolat és minden erőfeszítés nagyot lendített. Viszont hallásra. Szerintem.